Isten ítélő széke elé idézlek. A palota kertjét csak egy keskeny folyóág választotta el a zsidók szigetétől. A mágját a víztorony királyirodcsával szemben állították fel. A sajna két iszapos partja felől szüntelenül áradt a sok kíváncsi, és maga a szigetecske is csak nem eltűnt, a rajta tolongó emberek lába alatt. A révészek ezen az estén jól megszedték magukat. Az íjászok már felsorakoztak, az összeverődött csoportok közé poroslók vegyültek, s a hidakon meg a folyóra nyíló utcák végén fegyveres katonákat állítottak fel. Nos, Marín, megdicsérheti a városbírót, mondta a király a koagyútorának. Az izgalom, amely reggel még félő volt, hogy lázadássá fajul, Nép vált, vásári mulatsággá, tragikus szórakozássá, amelyet a király rendezett székvárosa népének. Olyan hangulat uralkodott akár egy búcsúban. Csavargók keveredtek a polgárokkal, akik családostul vonultak ki. Csintalan leányzok jöttek elő kikenve, kifenve a Notre-Dame mögötti sikátorokból, ahol mesterségüket űzték. gyerekek furakodtak az emberek lába közé, hogy az első sorokban kapjanak helyet. Csoportokba verődve néhány riat zsidó köpenyén a sárga kerékkel nézte a kivégzés előkészületeit, amelynek ezúttal nem ők látták a kárát. Prémes köntösbe burkolózott, szilaj, izgalmakat hajszoló szép asszonyok simultak gavallérjaikhoz, apró, ideges sikolyokat hallatva. A levegő erősen lehűlt. Kurta szélrohamok süvítettek végig a szigeten. A fákják fénye vörössel márványozta be a folyó tükrét. Allen de Prailles úr az íjászok élén mozdulatlanul ült lován, fején vassisakkal és arcán a szokott unatkozó kifejezéssel. Az embernél magasabb mágia körül vörös csukjás pribékek és hóhér segédek sürögtek, igazgatták a farönköket és tartalék rőzsét készítettek elő. Munkájukat igyekeztek jól és gondosan végezni. A templomosok nagymesterét és Normandia preceptorát már oda a mágia tetején álló két oszlophoz. Fejükbe nyomták az eretnekeket megbélyegző papírsüveget. Egy szerzetes, hosszú nyelű keresztet tartott az arcuk elé, az utoljára intette őket bűneik megbánására. A tömeg elcsendesedett, hogy hallhassa a szerzetes szavait. Hamarosan Isten színe elé kerültök, még meggyónhatjátok és megbánhatjátok vétkeiteket. Isten nevében utoljára szólítalak fel benneteket. Fenn a mágia tetején az ég és a föld között mozdulatlanul álló elítéltek, nem válaszoltak, csak szakállók repdesett a szélben. Megtagadják a gyónást, egyáltalán nem mutatnak bűnbánatot, mormogták a körülállók. A csend egyre sűrűbb és mélyebb lett. A szerzetes letérdelt a mágia tövébe, és latin nyelvű imákat mormolt. A főpribék az egyik hóhérsegét kezéből elvette a meggyújtott szalmacsóvát, s hogy lengyet felszítsa, köröket írt levele a levegőben. Valahol felsírt egy gyermek, s egy pofon csattanása hallatszott. Állende Prailles a királyi Lodzsia felé fordult, mintha parancsra várna, s minden szem, minden tekintet ugyanoda irányult, és mindenki visszafolytotta a lélegzetét. Szép fülöp a Melvédnél állt, tőle jobbra és balra a tanács tagjai, s egy csoport, mint egy dombormű vált ki a fákják fényében a toronyfalából. Maguk az elítéltek is a loggia felé emelték szemüket. A király és a nagymester pillantása keresztezte egymást, viaskodott, összefonódott, egymásba kapcsolódott. Senki nem tudhatta, milyen gondolatok, milyen érzések kavarognak a két ellenség homloka mögött. De a tömeg ösztönösen érezte, hogy valami lenyűgöző, rettenetes, emberfeletti dolgok zajlanak le, a világ e két földi fejedelmének néma párbaja során aki közül az egyik mindenható, a másik volt mindenható. Vajon a templomosok nagymestere végül is megalászkodik, és kegyelmet kér, és szépfülöp megadja-e a végső jelét, amelyel megbocsájt az elítélteknek? A király egy kéz mozdulatot tett, s ujján felszikrázott egy gyűrű, Alan de lesz megismételte ezt a mozdulatot, indette a hóhírnak, s az a lángoló szövét neked, a rőzse kötegek közé nyomta. Hatalmas sóhaj szakadt ki ezer melkasból, s e sóhajban a megkönnyebbülés és az iszony, a tisztátlan öröm és a borzadály, a szorongás, az undor és a gyönyör keveredett. Asszonyok sikoltoztak, a gyermekek arcukat szüleik ruhájába temették, egy férfi hang felkiáltott. Megmondtam, hogy ne gyere el. A sűrű füst csigavonalban tekeredett felfelé, s egy széroham a felé terelte. Sár de Valois a lehető legfeltűnőbb módon, erőltetve köhögött. Hátralépett Gilom de Nogaré és Marén közé. Ha így folytatják, megfulladunk, mielőtt még a kegyelmetek templomosai elégnek. Legalább szárazfát adattak volna alájuk. Megjegyzésére senki nem feláll. Nogaré megfeszült izmokkal, tűzben égő szemmel, komoran élvezte a diadalát. Ez a mágia a hét esztendei harcnak, kimerítő utazásoknak, meggyőző szavak és bizonyításra szolgáló teleírt papírlapok ezreinek eredménye volt. Rajta, égjetek, lángoljatok, gondolta. Elég sokáig sakban tartottatok. Igazam volt, és én győztem. Enger Marín a király viselkedését utánozva igyekezett érzéketlen maradni, s a kivégzést a hatalom szükségszerűségének tekintette. Meg kellett tenni, meg kellett tenni, hajtogatta magában. De embereket látott meghalni, és nem tudta megállni, hogy ne gondoljon a halálra, a saját halálára. A két elítélt végre nem volt többé politikai fogalom. Hug titokban imádkozott. A szél megfordult, és a percről percre sűrűbb és magasabbra csapó füst körülvette és szinte elrejtette az elítélteket a tömeg elől. Hallani lehetett, amint az oszlopokhoz kötőzött két öregember, köhög és csukladozva fuldoklik. Navarrai Lajos vöröslő szemét dörzsölve, múján nevetett. Öccse, Károly, a király legkisebb fia, elfordította fejét. A látvány szemben láthatóan kínos volt számára. Károly húsz éves, nyúláng, szőke és rózsás arcú fiatalember volt, s akik apját az őkorában ismerték, azt állították, hogy megragadó módon hasonlít rá. De kevésbé erőteljes, kevésbé jelentékeny lévén csak a nagy eredeti gyenge másolata volt. A kétségtelen hasonlóság ellenére hitványabb minőség, sijányzottak belőle az apja szellemi képességei. Fényeket láttam nálad a nezletoronyban, mondta fenhangon Lajosnak. Alkalmasint az őrök, akik szintén hizlalni akarják a szemüket. Szívesen átengedném nekik a helyem, mormogta Károly. Hogyan? Téged nem szórakoztat, hogy égni látod Izabella keresztapját? kérdezte Navarrai Lajos. Igaz, zsáknagymester nővérünk keresztapja volt, rebegte Károly. Lajos, hallgasson, szólalt meg a király. Az ifjú Károly herceg, hogy egyre növekvő rossz érzését eloszlassa, igyekezett gondolatait más, kellemesebb irányba terelni. Feleségéről Blankáról kezdett ábrándozni, elképzelte Blanka ragyogó mosolyát. Blanka sima karját, ahol nem sokára elfeledhet ilyen rettenetes látvány. De nem tudtam megakadályozni egy szerencsétlen emlék felbukkanását. Két gyermek emlékét akiket Blanka hozott a világra, s akik születésük után csak nem azonnal meghaltak. Két kis lényt, akiket most ismét maga előtt látott, élettelenül hívzett pólyáikban. Vajon megengedéje a sors, hogy legyen még gyermeke Blankától? Egy gyermek, aki megmarad. A tömeg üvöltésére összerezzen, A mágiából lángok csaptak elő, Alan de Prailles parancsára az iászok a fűbe csapva eloltották fákjáikat, és az éjszakát csak a mágia fénye világította meg. A lángok elsőnek Normandia preceptorát érintették. A tűz közelettére patetikus mozdulattal hőkölt hátra, és szája tágra nyílt, mintha hiába kapkodna a fogyó levegő után. Teste a kötelék ellenére két rét görnyett, a papírsüveg leesett fejéről, s egy szempillantás alatt a lángok martaléka lett. Tűznyelvek forogtak körülötte. Aztán egy füst hullám elborította. Amikor a füst eloszlott, Geoffroy de csárné lángolt, üvöltött és lihegett. El akarta tépni magát az alapjaiban remegő oszloptól. A nagymester arcát társa felé fordítva mondott neki valamit, de a tömeg, hogy órá legyen borzadáján, most olyan hangosan üvöltött, hogy semmit nem lehetett hallani, a kétszer is elhangzó testvér szón kívül. A segédek tolongva lögdösödve rohantak, újabb rönkökért, s hosszú vaskampókkal szították feljebb a tüzet. Navarrai Lajos, akinek elég nehezen fogott az esze, Öcséhez fordult. Biztos vagy benne, hogy fényt láttál a toronyban? Én nem látok ott semmit. Egy percre szemmel láthatóan gontárhelté vált. Marin szeme elé emelte tenyerét, mintha a lángok fénye vakította volna. A pokol ugyancsak szép képével szolgál nekünk, Nogári uram, jegyezte meg való ágrófja. Csak nem saját jövendőjét látja. Gillam de Nogeré nem felelt. Geoffroy de Csárné most már csupán megfeketedett, sercegő, felpuffadt halom volt, amely lassan a hamuba omlott, és önmaga is hamuvá lett. Asszonyok álljultak el, mások sietve futottak a partra, hogy öklendezve a vízbe okádjanak, csak nem a király óra előtt. A tömeg annyi üvöltözés után most elcsendesedett, s már csodát kezdett emlegetni, mert a szél makacsul egy irányba fújva, a még sértetlen nagymester előtt szinte lefektette a lángokat. Hogyan bírja ki ilyen sokáig? A mágia az ő oldalán még épnek látszott. Aztán hirtelen összeomlott a parázs, s az újjáéledő lángok az elítélt elé szökkentek. Ez az. most már ő is, kiáltott fel Navarrai Lajos. Szép fülöp tág, hideg szeme még e percben sem repbent. S ekkora tűzfüggönyön váratlanul áthatolt a nagymester hangja, s mindenki úgy érezte, hogy egyedül hozzászól, szinte arcába csap ez a hang. Jacques de Molay, amint a Notre-Dame előtt is tette volt, most elképesztő erővel kiáltotta. Gyalázat, gyalázat, ártatlanokat láttok meghalni, Gyalázat minnyájatokra, Isten majd ítél felettetek. A lángostora végig súhintott rajta, elégette szakállát, Egy pillanat alatt elhanvasztotta papír süvegét, És meggyújtotta fehér haját. A rémült tömeg hallgatott, Mintha egy őrült próféta égett volna a mágján és a proféta lángokban álló arccal, rémítő hangon kiáltotta. Kelemen pápa, Nogaré, Fülöp király, egy éven belül Isten ítélő széke elé idézlek benneteket, ahol elnyeritek méltó büntetéstek. Átkozottak, átkozottak legyetek, mind átkozottak, tizenharmad fajtátok végezetéig. A lángok behatoltak a nagymester szájába, és elfojtották utolsó kiáltását. Szinte végtelennek tűnt az idő, amíg a halállal viaskodott. Végül összecsuklott, a kötél elpattant, égő teste a parás közé hanyatlott, csak magasba meredő keze látszott a lángok között, s így is maradt, amíg el nem feketedett. A tömeg nem mozdult, s a levegőt suttogás, az értelmetlen várakozás feszültsége, Döbbenet, szorongást öltötte be. Az éjszaka és az iszony minden terhe ránehezedett az emberekre, Akik össze-összerezzentek a parázsló fahasábok végső roppanásaira. A mágia hanyatló fényét végül legyőzte a sötétség. Az ijászok vissza akarták szorítani a sokaságot, De az emberek még nem akartak elmenni. Egymásnak suttogták. Nem minket átkozott meg, hanem a királyt, ugye? Mindenki a loggia felé nézett. A király még ott állt a melvédnél. A nagymester vöröslő hamuba ágyazott fekete kezét nézte. Egy elégett kéz, mindössze ennyi maradt meg a templomosok hírneves lovagrendjéből. Egy átokra emelt mozdulatlan kéz. Nos, fivérem, mosolygott gonoszul Charles de Valois, gondolom most elégedett. Szép fülőbb megfordult. Nem, öcsém, mondta. Nem vagyok az. Hibát követtem el. Valois már-már már győztes mozdulattal húzta ki magát. Valóban beismeri? Igen, öcsém, bólintott a király. Mielőtt elégették őket, ki kellett volna tépetnem a nyelvüket. Snogaré, Marin és Bouvill kíséretében indult lefelé a torony lépcsőjén, hogy visszavonuljon lakosztályába. A mágya már elszürkült, és csak néhány gyorsan kihúnyó tűzcsillag ugrándozott a hamuk között. A lodzsiját az égett húz kesernyés szaga ülte meg. Ez büdös, Fintorgott Navarrai Lajos. Úgy vélem, ez nagyon büdös. Menjünk innen. A fiatal Károly Herceg azon tűnődött. Vajon Blanka karjai között sikerül-e majd a feledés?